Capitolul 3. Efectul placebo în creier Dacă mi-ai citit cartea precedentă, Scapă de obiceiul de a fi tu însuți, vei descoperi că acest capitol repetă o mare parte a materialului de acolo. Dacă simți că stăpânești deja informațiile respective, poți să alegi fie să sari complet peste acest capitol, fie să-l asculti fugitiv pentru a-ți reîmprospăta cunoștințele despre conceptele respective, așa cum se cuvine. Dacă ai îndoieli, Îți recomand să asculți acest capitol, deoarece o înțelegere aprofundată a informațiilor prezentate aici va fi necesară pentru a înțelege pe deplin capitolele care urmează. După cum ilustrează poveștile din ultimele două capitole, când ne schimbăm cu adevărat starea de a fi, corpul nostru poate reacționa la o nouă minte. Iar schimbarea stării noastre de a fi începe cu schimbarea gândurilor noastre. Datorită dimensiunii enorme a creierului nostru anterior, prozencefalul, privilegiul de a fi o ființă umană este acela că putem transforma gândul într-un fapt mai real decât orice altceva. Și acesta este modul în care funcționează fenomenul placebo. Pentru a vedea modul în care se desfășoară acest proces, este vital să examinăm și să trecem în revistă trei elemente cheie. Condiționarea, așteptarea și semnificația. După cum vei vedea, aceste trei concepte par să colaboreze împreună pentru orchestrarea reacției placebo. Am explicat condiționarea, primul element, în discuția despre Pavlov din capitolul anterior. Pentru a recapitula, condiționarea are loc atunci când asociem o memorie trecută, de exemplu luăm o aspirină, cu o schimbare fiziologică, scăpăm de o durere de cap, deoarece am avut experiența acesteia de atâtea ori. Gândește-te la acest lucru după cum urmează. Dacă observi că te doare capul, devii conștient în mod esențial de o schimbare fiziologică din mediul tău interior, faptul că simți durere. Următorul lucru pe care îl faci în mod automat este să cauți ceva în lumea ta exterioară, în acest caz, o aspirină, pentru a crea o schimbare în lumea ta interioară. Am putea spune că starea ta internă, experimentarea durerii, a fost cea care te-a îndemnat să te gândești la anumite alegeri trecute pe care le-ai făcut, la anumite acțiuni pe care le-ai întreprins sau experiențe pe care le-ai avut în realitatea ta externă care au schimbat modul în care te simțeai, luarea unei aspirine și ameliorarea durerii. Astfel, stimulul sau sugestia din mediul extern denumită aspirină creează o experiență specifică. Atunci când experiența respectivă produce o reacție fiziologică sau o recompensă, ea schimbă mediul tău intern. În momentul în care observi o schimbare în mediul tău intern, acorzi atenția acelui lucru din mediul tău extern care a cauzat schimbarea. Evenimentul respectiv, în cadrul căruia ceva din exteriorul tău schimbă ceva din interiorul tău, este denumit memorie asociativă. Dacă repetăm procesul iar și iar, prin asociere, stimulul extern poate deveni atât de puternic sau de consolidat încât putem înlocui aspirina cu o pastilă placebo care arată ca o aspirină, iar aceasta va produce o reacție internă automată, reducând intensitatea durerii de cap. Acesta este unul dintre modurile în care funcționează efectul placebo. Figura 3.1a, figura 3.1b și figura 3.1c din broșura audiobookului ilustrează procesul de condiționare. Așteptarea, al doilea element, intră în joc atunci când avem motive să anticipăm un rezultat diferit. Așadar, de exemplu, dacă avem dureri cronice cauzate de artrită și primim un nou tratament medicamentos de la doctor, care ne explică plin de entuziasm că leacul este menit să ne aline durerea, noi îi acceptăm sugestia și ne așteptăm, atunci când luăm noul medicament, să se întâmple ceva diferit. Nu vom mai resimți nicio durere. În acest caz, într-adevăr, doctorul nostru ne-a influențat nivelul de sugestibilitate. Odată ce devenim mai sugestibili, asociem în mod natural ceva din afara noastră, noul medicament, cu selectarea unei posibilități diferite, lipsa durerii. În mintea noastră, noi selectăm un viitor potențial diferit și sperăm, anticipăm și ne așteptăm că vom obține acel rezultat diferit. Dacă, din punct de vedere emoțional, acceptăm, apoi îmbrățișăm acel nou rezultat pe care l-am selectat, iar intensitatea emoției noastre este suficient de mare, creierul și corpul nostru nu vor observa diferența dintre faptul de a ne imagina că ne-am schimbat starea de a fi într-una fără durere și evenimentul concret care a cauzat schimbarea într-o nouă stare de a fi. Pentru creier și corp sunt unul și același lucru. În consecință, Creierul declanșează aceleași circuite neuronale pe care le-ar fi declanșat dacă starea noastră s-ar fi schimbat, dacă medicamentul ar fi acționat pentru a ușura durerea, în timp ce eliberează substanțe chimice similare în corp. Ceea ce așteptăm, să scăpăm de durere, chiar se întâmplă apoi, deoarece creierul și corpul creează farmacia perfectă pentru a schimba condiția noastră internă. Acum ne aflăm într-o nouă stare de a fi. Alfel spus, mintea și corpul lucrează ca un tot. Iată cât de puternici suntem. Faptul de a atribui semnificație, cel de-al treilea element, unei substanțe placebo, o ajută să funcționeze deoarece atunci când atribuim unei acțiuni o nouă semnificație, adăugăm intenție în spatele ei. Cu alte cuvinte, atunci când învățăm și înțelegem ceva nou, Investim în asta mai mult din energia noastră conștientă, dedicată. Astfel, de exemplu, în studiul despre cameristele de hotel din capitolul precedent, odată ce cameristele au înțeles cât de multe exerciții fizice făceau în fiecare zi, doar prin simpla îndeplinirea sarcinilor, precum și beneficiile exercițiilor respective, ele au atribuit o mai mare semnificație acelor acțiuni. Nu făceau doar să dea cu aspiratorul să frece și să dea cu mopul, și-au dat seama că își lucrau mușchii, își creșteau forța și ardeau calorii. Deoarece aspiratul, frecatul și spălatul cu mopul au căpătat mai multă semnificație după ce cercetătorii le-au educat în legătură cu avantajele fizice ale mișcării, intenția sau scopul cameristelor, în timp ce munceau, nu mai era doar să își termine treaba, ci să și facă exerciții fizice și să devină mai sănătoase. Și asta este exact ceea ce s-a întâmplat. Membrele grupului de control nu au atribuit aceeași semnificație sarcinilor lor, deoarece nu știau că ceea ce fac era benefic pentru sănătatea lor, astfel încât nu au avut parte de aceleași beneficii, chiar dacă îndeplineau exact aceleași acțiuni. Efectul placebo funcționează în același mod. Cu cât vei crede mai mult că o anumită substanță, procedură sau intervenție chirurgicală Va funcționa deoarece ai fost informat în legătură cu beneficiile ei, cu atât șansele tale de a reacționa la gândul de a-ți îmbunătăți starea de sănătate și de a te simți mai bine, vor fi mai mari. Cu alte cuvinte, dacă acorzi mai multă semnificație unei experiențe posibile cu o persoană, cu un loc sau cu un lucru din mediul tău extern, pentru a-ți schimba mediul intern, atunci ai mai multe șanse de succes în ceea ce privește schimbarea intenționată a stării tale interioare doar prin puterea gândului. În plus, cu cât vei accepta mai mult un nou rezultat asociat cu starea ta de sănătate, deoarece ai fost informat în legătură cu recompensele posibile pentru ceea ce faci, cu atât va fi mai clar modelul pe care îl creezi în propria ta minte. Și astfel, cu atât te vei descurca mai bine să îți amorsezi creierul și corpul pentru a reproduce exact acest lucru. Mai simplu spus, cu cât vei crede mai mult în cauză, cu atât efectul va fi mai mare. Placebo. Anatomia unui gând. Dacă efectul placebo este o funcție a modului în care un gând poate schimba fiziologia, l-am putea numi controlul minții asupra materiei, atunci probabil ar trebui să ne examinăm gândurile și modul în care acestea interacționează cu creierul și corpul nostru. Să începem cu propriile noastre gânduri personale zilnice. Suntem creaturi ale obișnuinței. Gândim în jur de 60.000 până la 70.000 de gânduri într-o zi și 90% dintre gândurile respective sunt exact aceleași pe care le-am avut cu o zi înainte. Ne trezim pe aceeași parte a patului în fiecare zi, trecem prin același ritual la baie, ne pieptănăm părul în același fel, stăm pe același scaun în timp ce luăm micul dejun și ținem cana în aceeași mână, conducem pe același traseu către aceeași slujbă și facem aceleași lucruri pe care știm să le facem atât de bine cu aceiași oameni, care ne provoacă aceleași reacții emoționale în fiecare zi. Și apoi ne grăbim să plecăm acasă, ca să ne grăbim să ne verificăm e mailul ca să ne grăbim să luăm cina, ca să ne grăbim să privim emisiunile preferate la televizor, ca să ne grăbim să ne spălăm pe dinți în cadrul aceluiași ritual de culcare, ca să ne grăbim să o luăm iar de la capăt a doua zi. Dacă sună ca și cum aș spune că trăim o parte enormă a vieții noastre pe pilot automat, exact așa stau lucrurile. Faptul că gândim aceleași gânduri ne determină să facem aceleași alegeri. Faptul că facem aceleași alegeri ne determină să manifestăm aceleași comportamente. Faptul că demonstrăm aceleași comportamente ne determină să creăm aceleași experiențe. Crearea acelorași experiențe ne determină să producem aceleași emoții. Iar exact aceleași emoții stimulează apoi aceleași gânduri. Aruncă o privire asupra figurii 3-2 din broșură și urmărește secvența modului în care aceleași gânduri ale noastre creează aceeași realitate cu care suntem obișnuiți. Ca rezultat al acestui proces conștient sau inconștient, biologia ta rămâne aceeași. Nici creierul tău, nici corpul tău nu se schimbă deloc, deoarece gândești aceleași gânduri, realizezi aceleași acțiuni și trăiești conform acelorași emoții chiar dacă s-ar putea să speri în secret că viața ta se va schimba. Creezi aceeași activitate cerebrală, care activează aceleași circuite cerebrale și reproduce aceeași chimie cerebrală, care afectează chimia corpului tău în același mod. Iar aceeași chimie semnalează aceleași gene în aceleași moduri. Iar aceeași expresie a genelor creează aceleași proteine, unități structurale ale celulelor, care păstrează corpul același. Vom discuta mai multe despre proteine mai târziu. Și din moment ce expresia proteinelor este expresia vieții sau a sănătății, viața și sănătatea ta vor rămâne aceleași. Acum aruncă o privire asupra vieții tale, prezi de o clipă. Ce înseamnă acest lucru pentru tine? Dacă gândești aceleași gânduri ca ieri, aproape sigur vei lua aceleași decizii și astăzi. Aceleași alegeri de astăzi conduc la aceleași comportamente de mâine. Aceleași comportamente obișnuite de mâine produc aceleași experiențe în viitorul tău. Aceleași evenimente din realitatea ta viitoare creează aceleași emoții previzibile pentru tine, tot timpul. Și, prin urmare, simți același lucru în fiecare zi. Ziua ta de ieri devine ziua ta de mâine, astfel încât, de fapt, trecutul tău este viitorul tău. Dacă ești de acord cu mine până în acest punct, atunci am putea spune că sentimentul familiar pe care l-am descris ești tu, identitatea ta sau personalitatea ta. Este starea ta de a fi. Și este ceva confortabil, lipsit de efort și automat. Ești acel tu cunoscut care, să fim sinceri, trăiește în trecut. Când menții acest proces redundant fără întrerupere zi după zi, Deoarece te trezești dimineața, anticipezi și îți amintești sentimentul acelui tu în fiecare zi, odată cu trecerea timpului, această stare cunoscută a ființei poate stimula doar aceleași gânduri care te vor influența să dorești același ciclu automat de alegeri, comportamente și experiențe, pentru a reveni la acel sentiment familiar la care te gândești ca fiind tu. Așadar, totul rămâne la fel în legătură cu personalitatea ta. Dacă aceasta este personalitatea ta, atunci personalitatea ta creează realitatea ta personală. Așa stau lucrurile. Iar personalitatea ta este alcătuită din modul în care gândești, în care acționezi și în care simți. Prin urmare, personalitatea prezentă care ascultă aceste lucruri a creat realitatea personală prezentă numită viața ta. Iar acest lucru înseamnă, de asemenea, Că dacă vrei să creezi o nouă realitate personală, o nouă viață, atunci trebuie să începi să examinezi sau să te gândești la gândurile pe care le-ai gândit și să le schimbi. Trebuie să devii conștient de comportamentele inconștiente pe care ai ales să le manifeste, care au condus la aceleași experiențe, și apoi trebuie să faci noi alegeri, să întreprinzi noi acțiuni și să creezi noi experiențe. Figura 3, -3 din broșură arată modul în care personalitatea ta influențează realitatea ta personală. Trebuie să observi și să acorzi atenție acelor emoții pe care le-ai memorat și după care te ghidezi în fiecare zi și să decizi dacă a trăi în funcție de aceste emoții la nesfârșit înseamnă să te iubești pe tine însuți. Vezi tu, cei mai mulți oameni încearcă să creeze o nouă realitate personală la fel ca aceeași veche personalitate. Iar acest lucru nu funcționează. Pentru a schimba viața, trebuie să devii la propriu altcineva. Rămâi pe fază pentru o serie de argumente științifice solide menite să susțină acest proces. Aruncă o privire peste figura 3-4 din broșură și urmărește din nou secvența. Prin urmare, dacă înțelegi acest model, atunci ar trebui să fii de acord cu mine că noile tale gânduri ar trebui să ducă la noi alegeri. Noile alegeri ar trebui să ducă la noi comportamente. Noile comportamente ar trebui să ducă la noi experiențe. Noile experiențe ar trebui să creeze noi emoții, iar noile emoții și sentimente ar trebui să te inspire să gândești în noi moduri. Acest lucru este numit evoluție. Iar realitatea ta personală și biologia ta, circuitele tale cerebrale, chimia ta internă, expresia ta genetică și, în cele din urmă, Sănătatea ta ar trebui să se schimbe ca rezultat al acestei noi personalități, al acestei noi stări de a fi. Și totul pare să înceapă cu un gând. O scurtă privire asupra modului în care funcționează creierul Până în acest punct, am menționat pe scurt termeni precum circuit cerebral, rețele neuronale, chimie cerebrală, și expresie genetică, fără să-ți ofer prea multe explicații despre ceea ce înseamnă. Prin urmare, pentru restul capitolului, aș dori să schizez câteva interpretări științifice simple despre cum colaborează creierul și corpul pentru a crea un model complet al modului în care realitatea ta poate deveni propriul tău placebo. Creierul tău, care reprezintă cel puțin 75% apă și are consistența unui ou fiert moale, este alcătuit din aproximativ 100 de miliarde de celule nervoase, denumite neuroni, care sunt organizate și suspendate armonios în acest mediu apos. Fiecare celulă nervoasă seamănă cu un stejar lipsit de frunze, însă elastic, cu ramuri sinuase și sisteme de rădăcini care se conectează cu și se deconectează de alte celule nervoase. Numărul de conexiuni pe care îl poate stabili o anumită celulă nervoasă Poate varia între 1000 și peste mii, în funcție de locul din creier în care se află celula nervoasă. De exemplu, neocortexul tău, porțiunea din creier care gândește, are în jur de 10.000 până la 40.000 de conexiuni per neuron. Obișnuiam să ne gândim la creier ca la un computer și deși există desigur unele asemănări, acum știm că este vorba despre mult mai mult. Fiecare neuron este propriul său biocomputer unic, cu un ram de peste 60 de megabits. Acesta este capabil să proceseze cantități enorme de informații, până la sute de mii de funcții pe secundă. Pe măsură ce învățăm lucruri noi și avem noi experiențe în viața noastră, neuronii noștri stabilesc noi conexiuni, schimbând între ei informații electrochimice. Conexiunile respective sunt denumite conexiuni sinaptice, deoarece spațiul în care celulele schimbă informații Distanța între ramura unui neuron și rădăcina celuilalt este denumită sinapsă. Dacă a învăța înseamnă a stabili noi conexiuni sinaptice, atunci a ne aminti înseamnă a menține acele conexiuni cuplate. Astfel că, de fapt, o amintire este o relație sau o conexiune pe termen lung între celulele nervoase. Iar crearea acestor conexiuni și modurile în care se schimbă de-a lungul timpului modifică structura fizică a creierului. Pe măsură ce creierul face aceste schimbări, gândurile noastre produc un amestec de diferite substanțe chimice, denumite neurotransmițători. Serotonina, dopamina și acetilcolina sunt câteva exemple pe care s-ar putea să le recunoști. Când gândim ceva, neurotransmițătorii de pe ramura unui arbore neuronal traversează fanta sinaptică pentru a ajunge la rădăcina unui alt arbore neuronal. După ce traversează fanta, Neuronul declanșează o descărcare electrică de informații. Când continuăm să gândim aceleași gânduri, neuronul se activează în aceleași moduri, întărind relația dintre cele două celule, ca ele să poată transmite mai prompt semnalul data următoare când se vor activa neuronii respectivi. În consecință, creierul semnalează dovezi concrete că un anumit lucru a fost nu doar învățat, ci și amintit. Acest proces al întăririi selective este denumit potențare sinaptică. Când desișurile de neuron se activează la unison pentru a susține un nou gând, o substanță chimică suplimentară, o proteină, este creată în interiorul celulei nervoase și își croiește drum către centrul sau nucleul celulei de unde ajunge în ADN. După aceea, proteina activează mai multe gene. Având în vedere că rolul genelor, este să producă proteine care să mențină atât structura cât și funcția corpului, celula nervoasă produce apoi rapid o nouă proteină pentru a crea noi ramuri între celulele nervoase. Prin urmare, când repetăm un gând sau o experiență de suficiente ori, celulele creierului nostru nu numai că stabilesc conexiuni mai puternice între ele, ceea ce afectează funcțiile noastre fiziologice, ci și un număr mai mare de conexiuni totale, ceea ce afectează structura fizică a corpului creierul devine mai îmbogățit la nivel microscopic. Așadar, imediat cum gândești un nou gând, ești schimbat la nivel neurologic, chimic și genetic. De fapt, poți dobândi mii de conexiuni noi în câteva secunde în urma învățării de lucruri noi, a unor noi moduri de gândire și a unor experiențe proaspete. Acest lucru înseamnă că doar prin puterea gândului poți activa personal noi gene și asta imediat. Acest lucru se întâmplă doar schimbându-ți mintea. Este vorba despre puterea minții de a influența corpul. Medicul Eric Kendall, laureat al premiului Nobel, a arătat că atunci când se formează noi amintiri, numărul conexiunilor sinaptice din neuronii senzitivi care sunt stimulați se dublează, ajungând la 2600. Cu toate acestea, dacă experiența de învățare inițială nu este repetată iar și iar, Numărul conexiunilor noi revine la numărul inițial de 1300 în doar trei săptămâni. Prin urmare, dacă repetăm de suficiente ori ceea ce învățăm, întărim comunitățile de neuroni, care să ne ajute să ne amintim data viitoare lucrurile învățate. Dacă nu o facem, atunci conexiunile sinaptice dispar la scurt timp după aceea, iar memoria este ștearsă. Iată de ce este important pentru noi să aducem la zi, să revizuim și să ne amintim în continuu noile noastre gânduri, alegeri, comportamente, obiceiuri, credințe și experiențe, dacă vrem ca ele să se consolideze în creier. Figura 3-5 din broșură te va ajuta să te familiarizezi cu neuronii și cu rețelele neuronale. Pentru a-ți face o idee despre cât de vast este cu adevărat acest sistem, Imaginează-ți o celulă nervoasă care se conectează cu 40.000 de, de alte celule nervoase. Să presupunem că procesează 100.000 de, de biți de informație pe secundă și că împărtășește informația respectivă și altor neuroni care procesează la rândul lor 100.000 de, de funcții pe secundă. Această rețea, formată din mănunchiuri de neuroni care lucrează împreună, este denumită rețea neuronală. Rețelele neuronale formează comunități de conexiuni sinaptice. Putem, de asemenea, să le denumim neurocircuitul tău. Așa cum există schimbări fizice în celulele nervoase care formează materia cenușie a creierului tău și așa cum neuronii sunt selectați și instruiți să se organizeze în aceste vaste rețele capabile să proceseze sute de milioane de bits de informație, tot așa se schimbă și hardware-ul fizic al creierului. Adaptându-se la informațiile pe care le primește din mediu. Odată cu trecerea timpului, pe măsură ce rețelele, propagări convergente și divergente de activitate electrică, asemenea unei furtuni dezlănțuite cu fulgere pe un cer acoperit cu nor groși, sunt activate în mod repetat, creierul va continua să folosească aceleași sisteme hardware, rețelele neuronale fizice, dar va crea de asemenea un program de software o rețea neuronală automată. Iată cum sunt instalate programele în creier. Hardware-ul creează software-ul, iar sistemul software este integrat în hardware și de fiecare dată când este folosit software-ul, acesta consolidează hardware-ul. Prin urmare, când gândești aceleași gânduri și ai aceleași sentimente tot timpul, deoarece nu înveți sau nu faci nimic nou, Creierul tău își declanșează neuronii și activează rețelele neuronale exact în aceleași secvențe, tipare și combinații. Ei devin programele automate pe care, în mod inconștient, le folosești în fiecare zi. Dispui de o rețea neuronală pentru a vorbi o anumită limbă, pentru a te bărbieri sau pentru a-ți aplica machiajul, pentru a tasta la calculator, pentru a-ți evalua colegul de serviciu și așa mai departe, deoarece... Ai îndeplinit aceste acțiuni de atâtea ori încât au devenit practic inconștiente. Nu mai trebuie să te gândești în mod conștient la acest lucru. Se realizează fără efort. Ai consolidat circuitele atât de des încât au devenit nemodificabile. Conexiunile între neuroni devin mai strânse, se formează circuite suplimentare, iar ramurile chiar se extind și devin mai groase din punct de vedere fizic. Exact așa cum am întărit și consolida un pod, am construit câteva drumuri noi sau am lărgit o autostradă pentru a permite un trafic mai intens. Unul dintre cele mai fundamentale principii din neuroștiință susține. Celulele nervoase care declanșează impulsuri împreună formează conexiuni împreună. Pe măsură ce creierul tău declanșează în mod repetat impulsuri în același fel, tu reproduci același nivel mental. Conform neuroștiinței, Mintea este creierul în acțiune sau la lucru. Astfel putem spune că, dacă îți reamintești singur cine crezi că ești zi după zi, reproducând aceeași minte, îți determin creierul să declanșeze impulsuri în aceleași moduri și vei activa aceleași rețele neuronale ani de zile de acum încolo. Până la împlinirea vârstei de 35 de ani, creierul tău s-a organizat într-o semnătură foarte finită de programe automate. Iar acel tipar fix, este denumit identitatea ta. Gândește-te la acest lucru ca la o cutie din interiorul creierului tău. Desigur, nu există propriu-zis nicio cutie în interiorul capului tău, dar se poate afirma categoric că a avea o gândire în interiorul cutiei înseamnă că ți-ai programat creierul la nivel fizic să urmeze un tipar limitat, după cum ilustrează figura 3-6 din broșura acestui audiobook. Reproducând același nivel mental iar și iar, setul de circuite declanșat cel mai frecvent, conectat din punct de vedere neurologic, a predeterminat persoana care ești, ca rezultat al propriei tale voințe. Neuroplasticitatea. Prin urmare, scopul nostru trebuie să fie să avem o gândire în afara cutiei. Pentru a ne determina creierul să declanșeze impulsuri în noi moduri, după cum ilustrează figura 3 din broșură. Iată ce înseamnă să ai o minte deschisă, deoarece ori de câte ori îți determin creierul să funcționeze diferit, îți schimbi literalmente mintea. Cercetările arată că pe măsură ce ne folosim creierul, acesta crește și se schimbă datorită neuroplasticității, capacitatea creierului de a se adapta și de a se schimba când învățăm informații noi. De exemplu, cu cât matematicienii studiază mai mult matematica, cu atât înmuguresc mai mult ramurile neuronale în regiunea creierului folosită pentru matematică. Și după ce au cântat ani de zile în simfonii și orchestre, muzicienii profesioniști își extind acea parte a creierului asociată cu limbajul și abilitățile muzicale. Termenii științifici oficiali pentru modul în care funcționează neuroplasticitatea sunt tăiere sinaptică și germinare axonală, care pot fi interpretați exact așa cum sună. A scăpa de anumite conexiuni, tipare și circuite neuronale și a crea unele noi. Într-un creier care funcționează cum trebuie, acest proces se poate întâmpla în câteva secunde. Cercetătorii de la Universitatea Berkeley din California au demonstrat acest lucru într-un studiu efectuat pe șoareci de laborator. Ei au descoperit că șoarecii care trăiau într-un mediu mai diversificat, împărțind cușca cu frații și cu puii și având acces la numeroase jucării diferite, aveau creierii mai mari, cu mai mulți neuroni și mai multe conexiuni între neuronii respectiv, decât șoarecii care trăiau în medii mai puțin diversificate. Din nou, când învățăm lucruri noi și avem experiențe noi, ne schimbăm literalmente creierul. Pentru a te elibera de constrângerile programării și condiționării predeterminate care te menține același, este nevoie de un efort considerabil. Acest lucru presupune cunoaștere, deoarece atunci când înveți informații vitale despre tine sau despre viața ta, aplici un tipar cu totul nou în tapiseria tridimensională a propriei tale materii cenușii. Acum ai la dispoziție mai multă materie primă pentru a face creierul să funcționeze în moduri noi și diferite. Încep să te gândești la realitate și să o percepi diferit, deoarece încep să-ți vezi viața prin lentilele unei noi minți.